Зори моя вечірняя, зори моя вечірняя. Максимову душу завжди зворушували слова цього рядка віршу до самої глибини. Вони викликали в його уяві чарівний образ тихої, мерехтливої, елегійно задуманої і далекої-далекої вечірньої зорі, що як очі закоханої і заплаканої дівчини дивилась із безмежної космічної долини із царства інших світів та інших невідомих і недосяжних загадкових країв. Ці слова і цей образ глибоко запали Максимову душу ще з дитячих школярських літ. І відтоді завжди, в роки юнацькі, парубоцькі, і у роки змужніння, тихими, ясними вечорами, осінніми, зимовими, весняними і літніми, чи то вдома, у затишній кімнаті, чи в мандрах, по бездоріжжях, на земних розпуттях, у степах, у лісах, у луках, на роботі, на полюванні і в поневірянні з самотою чи з другом вірним. Скрізь і завжди ці слова і цей образ змушували його серце тремтливо заумирати у солодкій елгійній задумі. У тузі за неї і недосяжним, скороминучим і неволовимим, у передчутті скорботних втрат і вічної розлуки, у до прекрасного, божественного, героїчного, чистого і у жалі по загубленій вірі у трагічно примарний ідеал Бога людини. І от тепер вона, звобливо мерхтлива вечірня зоря, знову зійшла. На холодному, синьо-зеленому небі, над погасаючою загравою, там, де щойно зайшло сонце, Максим ішов по синьому снігу між деревами, дивився на неї і думав про те, про що й завжди, бувало, думав при такій нагоді: от оцей час, коли зійшла зарядця вечорова, хтось найрідніший, хтось любий і дорогий, хто думає про нього і тужить за ним теж дивиться на цю саму зорю і в цю саму хвилину. І там десь їхні погляди сходяться і летять разом просторами, синіми пустелями, космічними далями. Так, казав тривожно розум, уриваючи жаль елегійний і мрію серця. Так, але за зорею цією вечірньою іде ніч. Ось ще мить, і вона прийде, чорна, холодна, безмежна ніч, у лісі, засипаному снігом. Ніч твоєї жахливої самотності у глухому лісі. Де тебе й буде поховано, як у чорній ямі, якщо ти не виберешся з лісу тепер. І Максим поспішав, отчайдушно налягаючи на ноги. Він йшов слідом, що його лишили кінний і піший. Ще завидно, тим слідом Максим прийшов до хатини. Дійсно, так, як і казав той лейтенант, на їхньому сліду стояла хатина. Це була лісничівка, типова, давно колись вимурована казенна будівелька із червоної цегли, навзірець залізничних будок на роз'їздах. Вона стояла і роззяпленими порожніми очицями вікон, повириваних геть із рамами та такими ж дверима і постріляними стінами, вищирилася на білий світ». На ліс, на Максима, мов череп, мерця. Дах на ній теж був знесений геть. Колись тут навколо був парканчик і ще якісь будівлі. Тепер того нічого не було. Все зникло геть. Лише день де стерчали ожуги з-під снігу. Навколо хатини, вірніше, навколо кістяка її, валялись закривавлені бинти, побиті миски, гільзи. Максим подивився на цю досить неприємну картину і зайшов до середини. Що ж тут вибирати? думав над словами лейтенанта. Всередині все також було зруйноване, піч розвалена, підлога повиламувана, меблів аніякісіньких, стіни пострілені всередині, так само, як і зовні. Максим оглянув це все, а тоді спинився очима на купі якогось мотлоху посеред хати. Ого, та це ж зовсім не мотлох, чи мотлох, та не той. Посеред хати було звалено у велику купу багато різної зброї, рушниць і кулеметів, автоматів фінок, а також гранат різних систем, безліч набоїв, дисків і ріжків до фінок, кулеметних стрічок тощо. Придивившись пильніше, Максим зауважив, що у тій купі Найбільше було автоматичної ручної зброї, а навколо, знову ж, ті самі, що й на дворі, закривавлені бинти, брудні онучі і різний інший людський послід. Цікаво, якщо сюди натаскано стільки зброї, у той час, як армія не має чим стріляти, то, значить, навіщо сієї сюди натаскано? Двох думок не може бути, якщо цю зброю залишено тут. То по неї, напевно, і то скоро хтось прийде. Максим з дитинства любив зброю. Він любив мисливську зброю, але нею може бути всяка ручна вогнепальна зброя. І він був стрільцем першокласним з усіх родів тієї зброї. І от з тієї любови, чи справді виконуючи наказ лейтенанта, Максим почав перебирати і виважувати в руках фінки. Вибрав але всі вони видавалися йому неймовірно тяжкими. Нарешті вибрав ніби найлегшу, ще й з ременем. Потім вибрав до неї диск з набоями, вставив його як слід, а тоді перекинув фінку через плече і пішов. Так він ішов із фінкою, ніби справді який вояк. Але в дійсності він її зовсім не для війни взяв. Що ж він міг зробити з фінкою, хоч би навіть із такою гарною, проти всього світу. Ні, він взяв її просто тому, що спокусився зброєю. Але Фінка з кожним кроком ставала всеважчою, а безглуздість її наявності у нього за спиною все очевиднішою. Для чого і проти кого? І що ж ти нею в своїй ситуації зробиш? Так Максим ішов і кепкував із себе. Аж поки не став ураз, мов, укопаний. Навколо було синьо-чорно, і в однотонності цього кольору стежка на снігу десь раптом загубилася. Розстанула. Нема. Господи, та ж заходить ніч, і ще година в лісі буде темно, хоч око виштрикне. Куди ж ти йдеш? І куди ти ще йтимеш? І як ти йтимеш? На душі стало тривожно і тужно. Надходила чорна глуха ніч, а магістральна його лінія, слід кінного і пішого, вже зникла в чорноті, що розливалась океаном назустріч. І теж по-сибірському, як ходив колись у Тайзі, він тут і в такому стані не зможе, та й відважніші сибіряки вночі по нетрях не ходять. Думка запрацювала шалено. Як і куди? А чи не міг би він заночувати в тій халупі, га? Ні-ні, в тій халупі йому ночувати не можна. Ні-ні, як же ж і куди? Та, господи, тут же ж десь тече ворскла. Її вночі не буде видно, але все ж її можна буде знайти. Це, власне, і є та магістраль, яка виведе куди слід, аби лише її знайти. Так, або вдасться її знайти, або ж доведеться загинути. Вона замерзла, вона заметена снігом, але то нічого. Це якраз і добре. Якщо її вдасться знайти, то по ній уночі можна буде йти, як по паркету. Скоріше ж геть із цього лісу. А ніч насувалася нестримно, множачи навколо гущавину. Чорна, тривожна, захланна ніч». Вона наповзала з усіх боків, як ті видива чудовиська, потвори із давно забутих наївних дитячих казок. Максим на мить перенісся уявою у той казковий дитячий світ, уявивши себе тим крихітним хлопчиком, усіма покинутим, заблуканим, відданим на поталу відьмам, зміям, вовкулакам та лісовикам. Стало на хвилинку справді моторошно. Тоді враз... Підкинувши фінку з-за плеча на руку, Максим натиснув на гашетку і випустив геть усю серію цілий диск у нікуди, просто в синє небо. Випустив і стояв якусь мить засліплений мегатінням вогню і оглушений, слухаючи, як по лісу шалено стрибали.